Drahý seržante tračníku, doufám, že se vám daří dobře. Počasí je hezké a stálé. Tohle je mrtvola, kterou jsme dnes v noci vytáhli z řeky, ale nevíme, kdo to je, jen to, že je členem cechu šašků a kašparů a je to klaun jménem Ferdinand. Utrpěl vážný úder ze zadu do hlavy a pak ho někdo nadspal pod most do vody, kde musel nějaký čas ležet. Je to ošklivý pohled. Kapitán Elánius říká, že musíme všechno zjistit. On říká, že podle něj je to nějak smíchané s vraždou pana Kladivbuše. Říká, že je třeba promluvit se šašky. Říká, abyste to udělal. Také prosím přijměte přiložený kousek papíru. Kapitán Elánius říká, abyste s tím zkusil zajít k alchymistům. Seržant Tračník přestal číst a několik minut srdečně proklínal alchymisty. Protože to je záhadný důkaz. Doufám, že vás můj dopis zastihne při dobrém zdraví, váš odaný karotka Rudi Palson desátník. Seržant se poškrabal na hlavě. Co to u dňáblů všechno znamená? Nedlouho po snídani přišlo několik starších šašků z cechu šašků, aby si vyzvedli mrtvé tělo. Mrtvoly v řece, no tak na tom nebylo celkem nic zvláštního. Ale nebyl to způsob, jakým by klauni a šašci obvykle umírali. Vždyť co může mít klaun tak ceného, aby to stálo za krádež? A jaké mohl klaun představovat nebezpečí? A co se týče alchymistů, no to ať ho vezme čert, jestli... Ale samozřejmě, vždyť on ani nemusí, zvedl hlavu a podíval se na nováčky. Konečně budou k něčemu dobří. Potroubl a nováčka, nesalutujte, mám pro vás takový malý úkol. Vezmete tenhle kousek papíru do cechu alchymistů. jasný, a zeptáte se některého z těch šílenců, jak by si s tím poradili. Kde je cech alchemistů, seržanté, zeptal se potroublo. Na ulici alchemistů to se samo sebou rozumí, alespoň zatím tam pořád ještě je. Ale na vašem místě bych si pospíšil. Budovy cechy alchemistů stojí přímo proti budovám cechu hráčů. Alespoň většinou. Někdy jsou výš, někdy níš, někdy se snášejí v kusech po okolí. Lidé se často hráčů ptají, proč stále ještě neopustili svou budovu, když cech, který mají přes ulici, každé čtyři měsíce vyhodí do povětří svou velkou síň a hráči odpovídají. Přečetl jste si, když jste šel dovnitř nápis, který máme na dveřích? Trpaslík a troll došli až k budově cechu a každou chvíli do sebe náhodou úmyslně vrazili. No, když ty tak chytrý, dej ty papír mně Pcho, dokážeš to přečíst? Dokážeš ho? Ne, ale já řeknu tobě, abys ty přečetl To se ono říká del ego vádí Ha, neumí číst, neumí počítat, pitomí troll Ne, pitomí Ne, jo Každý ví, že tralové neumějí počítat ani do čtyř. Kryso, požiroute. Na kolik je tohle prstů? No, řekněte mi to vaše chytrosti, kamená hlavo. Moc. Haha, chá, ha, zpět. Ty budeš a výplatě v pěkný maléru. Seržant tračník řekne, hloupý trol nepozná ani kolik tolarů mu dávám. Ha. Tak mě napadlo, jak jsi vlastně přečetl tu nabídku ke vstupu do hlídky. To ty je musel někdo přeslabikovat, co? A jak jsi ty přečetl? Tebe někdo zvedl, abys ty na ní viděl? Došli k hlavnímu vchodu budovy cechu alchymistů. Já bouším, můj job. Já zaklepám. Když pan Posílka, sekretář cechu, otevřel dveře, zjistil, že na klepadle vysí za ruku trpaslík a jakýsi trol s ním mává nahoru a dolů. Upravil si ochranou přilbu. Presím, nadhodil. Potroublo pustil klepadlo. Navážkova obočí se pomalu splazila ke kořenu jeho zanedbatelného nosu. Aha, jo... Ty, bláznovatý, řekni, co ty z toho uděláš. Posílka se podíval z naváškovi tváře na papír. Potroublo se pokoušel trala nějak obejít, ale ten vyplňoval dveřní otvor téměř bez zbytku. Proč mu říkáš takové věci? Seržant Tračník, on říká, aby jsme mi říkali. No, já bych z toho dokázal udělat lodičku a čepici, začal posílka. A kdybych měl nůžky, tak ještě dečku nebo řadu panenek, které se drží za ruce. Víte, tady ten můj kolega, který myslí, pane, jestli byste nám nemohli pomoci s pátráním, které se týká nápisu tady na tom kusu papíru. Posílka se na něj podíval. Vy jste člen hlídky? Jsem strážník patroubla a tohle je, zkouším být strážník Naváška, nesou to ale sakra. Ozval se tupý náraz a navážka se tiše sesul k zemi. vražedný odíl, jak vidím, řekl alchymista. On se za chvilku probere, to je to nešťastné salutování, je tu na něj trochu složité, znáte troly. Posílka pokrčil rameny a obrátil pozornost k papíru. Připadá mi to známé? Už jsem to někde viděl. Okamžik, vy jste trpaslík, že? A ten můj nešťastný název, že? Ten mě vždycky prozradí. No, vím naprosto jistě, že jsme se vždycky snažili společnosti pomoct a vycházet vstříc. Pojďte dál. Potroublovi okované boty přivedly na vážku několika kopanci k vědomí a troll vykročil za alchemistou a trpaslíkem. Mohl bych se zeptat, pane, na co máte tu ochranou přebu? Zeptal se potroublo, když procházeli chodbami. Všude kolem se ozývalo bušení. Budova cechu se totiž většinou neustále přestavovala. Posílka zvedl oči k nebesům. Koule! Přesně je řečeno, kolečníkové koule. Jo, znal jsem jednoho chlápka, který taky hrál tak razantně. O, tamto to není. Pan Silverfish je dobrý hráč. Ten problém je právě spíše v tom, že málo kdy mine. Potroublo se znovu podíval na jeho bezpečnostní přilbu. No to ta slonovina, chápete? Aha, přikýbl potroublo, který nechápal... Takže ta sloni? Slonovina bez slonů, transmutovaná slonovina, solidní obchodní záležitost. Já myslel, že pracujete na zlatě. No to taky. Vy lidičky vlastně víte o zlatě prakticky všechno, že? To máte pravdu, přisvědčil trochu rozpačitě potroublo, kterého poněkud zaskočila slova vy lidičky. Jak se ukazuje, výroba zlata je trochu ošidná věc. Jak dlouho už to zkoušíte? Asi 300 let. To je dost dlouho. Jenže na té slonovině pracujeme teprve týden a vyvíjí se to skvěle, opravdu skvěle, až na některé vedlejší průvodní jevy, kterých se určitě velmi brzo zbavíme. Otevřel jakési dveře. Ocitli se ve velké místnosti vybavené několika jako obvykle velmi špatně odvětranými výhněmi, celými řadami bublajících křivulí a jedním vycpaným krokodýlem. Vzduch páchl atypicky nízkou průměrnou délkou života. Velké množství vybavení však bylo vystěhováno, aby se ve středu místnosti udělalo místo pro kulečníkový stůl. Kolem stolu stálo půl tuctu alchemistů, všichni v pozicích, které naznačovali, že jsou připraveni k bleskovému útěku. – Tak to už je tenhle týden třetí, komentoval posílka zachmuřeně. Ukázal na postavu s chrbenou nad tágem. – Pane Silverfishi, ticho, hraje v proudu, zarazil ho hlavní alchemista, aniž spustil oči z bílé koule. Posílka se podíval na počítadlo. Jedna dvacet bodů? No tohle, možná, že se nám konečně podařilo přidat do nitracelu to správné množství kafru, ozvalo se typické tuknutí. Odpálená koule se rozeběhla, odrazila se od mantinelu a najednou zrychlila. Stále rostoucí rychlostí se řítila na skupinku ostatních koulí a cestou z ní unikal bílý kouř. taky nestabilní, potřásl posílka hlavou. K zemi! Všichni v místnosti se přikrčili. Výjimkou byly jen dva členové hlídky, z nichž jeden byl v jistém smyslu předpřikrčený a ten druhý několik minut za reálným časem. Z černé koule najednou vyrazil sloup ohně, Koule provázená chvostem černého dýmu proletěla naváškovi kolem hlavy a rozbila okno. Zelená koule sice zůstala na svém místě, ale divoce ratovala. Ostatní koule poletovali sem a tam, některé z nich občas vzplály, zatímco jiné se odrážely od stěn. Navážku zasáhla mezi oči červená koule, odrazila se od něj, spadla na stůl, padla do prostřední kapsy a tam vybuchla. Rozhostilo se ticho přerušované jentu a tam záchvatem kašle. Z mastného kouře se vynožil Silverfish a roztřesanou rukou přesunul ohořilým koncem svého tága na počítadle další znaménko. Jedna. Sakra. Takže znovu od tydlíku. Objednejte někdo nový kolečníkový stůl a... Promiňte, ozval se potroublo a zatahal ho za koleno. Kde je kdo? Tady dole. Silverfish sklopil oči. Och, vy jste trpaslík, Potroubl na něj vrhl pohrdavý pohled. Vy jste obr? Já, samozřejmě, že ne. Aha, no v tom případě já musím být trpaslík. A to za mnou to je troll. Navážka zaujal postoj, který vzdáleně připomínal pozor. Přišli jsme za vámi, Abychom se má zeptali, jestli náhodou nevíte, co je tady na tom papíře. To, to, zaduněl naváška. Silverfish se na papír podíval. No ano, to je nějaký Leonardův zápis. No a co? Leonard? Podíval se na navášku. Zapiš si to! Leonard da Quirm, doplnil alchymista. Zdálo se, že potroublo stále ještě tápe. Vy jste o něm nikdy neslyšel? Obávám se, že nikoliv, pane. Myslel jsem, že o Leonardovi Skvirmu slyšel každý. Částečně muž šplouchalo na maják, ale byl to genius. Byl alchemista. Zapiš si to, zapiš si to. Navážka se rozhlédl kolem po nějakém kusu ohořelého dřeva a vhodné stěně. Leonard? Ne, ne, nepatřil k cechu. Nebo by bylo lepší říct, že patřil spíš ke všem cechům. Ten měl záběr. Fušoval prostě do všeho, jestli víte, co ti myslím. Ne, pane. No, trochu maloval, projektoval taky stavby, hrál si s mechanikou a vymýšlel různé stroje a zařízení. Zajímal ho, kde jaký starý stroj a nástroj. A určitě také kladivo a dláto, pomyslel si Naváška. Tohle je vzorec na... No, víte, klidně vám to můžu říct, protože to už dávno není žádné tajemství. To je vzorec na to, čemu my říkáme prach číslo jedna. Síra, ledek a dřevěné uhlí. Ten se používá při výrobě ohňostrojů do raket. Dokáže to vyrobit každý hlupák. Ten vzorec tady vypadá tak podivně, protože je psaný pospátku, zprava doleva a s obráceným sklonem písma. Tohle by mohlo být důležité, siko potroubl na navážku. Ale ne, on tak psal pořád, vždyť říkám, že mu trochu kapalo nakarbit, ale přitom byl strašlivě chytrý. Neviděl jste nikdy jeho portrét Mony Ogové? Myslím, že ne. Silverfish vrátil kus papíru navážkovi, který se na něj upřeně zadíval, jako by věděl, co nápis na něm znamená. No třeba bych si to mohl zapsat na tohle, pomyslel si. Její zuby vás v místnosti sledovali, kam jste se jen pohnuli. Úžasné. Někteří lidi dokonce tvrdili, že je ty zuby pronásledovaly i z místnosti a šli za nimi po ulici. No, myslím, že bychom si měli s panem Dacvirm pohovořit, prohlásil odhodlaně potroublo. No, to byste asi měli, to byste vážně měli. Háček je jen v tom, jestli vám bude mít kdo naslouchat. Zmizel totiž před několika roky. A až najdu něco, čím bych si to mohl zapsat, budu si muset najít někoho, kdo by mě naučil psát a zmizel? Jak? My si myslíme, že objevil způsob, jak se stát neviditelným. Vážně? Myslíme si to proto, že ho od té doby nikdo neviděl. Aha, hmm. no tak z toho mi jde hlava tak trochu kolem, ale nemohl odejít jen někam, kde ho nikdo prostě vidět nemůže. Kde pak? To by nebylo ve stylu starého Leonarda. Nikdy by se nestratil, ale zmizet, zmizet to on by mohl. No, on byl tak trochu na budku, to je fakt. Měl hlavě příliš velký mozek. Haha, vzpomínám si, jak když si dostal nápad, že bude vyrábět blesky z citronů. Hej, posílko, vzpomínáš na Leonarda a jeho bleskové citrony? Posílka si udělal na spánku prstem malý kroužek. No prý zaštrčíte do citrénu měděnou a zinkovou tyčinku a hej presto, máte ochočený blesk? Byl to idiot. Pozor, on nebyl idiot, protestoval Silverfish a zvedl jedinou kulečníkovou kouli, která jakoby zázrakem unikla výbuchu. Byl tak chytrý, jak říkala moje babička, že nakonec většinou přechytračil sám sebe. Bleskové citrony, jaký to má smysl? To je stejná pitomost, jako s tím jeho strojem na hlasy z nebe. Já mu povídám, Leonarde, na co bychom pak měli mágy? Na takovouhle věc máme vyzkoušenou docela obyčejnou magii. Citrony na blesky? Příště snad budeš vymýšlet křídla pro lidi, nebo co? A víte, co mi odpověděl? Odpověděl mi, no víš, když už si o tom začal mluvit, Chudák, stará. K všeobecnému obecnému záchvatu smíchu se přidal dokonce i potroublo. A zkoušeli jste to? Co jestli jsme zkoušeli? Ha, ha, ha. Zaduněl navážka poněkud opužděný za ostatními. No, zastrči do citronu ty kovové tyčinky. Nebuďte blázen, člověče. A co znamená tenhle písmeno? Řekl váška a ukázal na papír. Všichni se podívali. A ja, tohle, přikývil Silverfish, to ale není žádná značka. Tím byl starý Leonard pověstný. V jednom kuse si čmáral po okrajích knih. Čmáry, čmáry, čmáry. Povídal se mu, že by si mohl klidně říkat pan Čmárald. Hm. – Já si myslel, že to má něco společného s alchemí. Vypadá to tak trochu jako samostřil bez luku. A tady to slovo ad signature. Co to znamená? No, to tedy nevím. Zní mi to jako nějaký barbarský jazyk. No, jestli je to všechno strážníku, provádíme velmi důležité výzkumy, řekl Silverfish, který si pohazoval koulí z falešné slonoviny. My nejsme takový naivní snilkové jako chudák Leonard. Ecinčor zabručel potroubl a obracel papír vrkou sem a tam. Ročnice! Silverfish kouly upustil. Potroubl stačil tak-tak skočit za navážku. S tímhle no. už mám zkušenosti, prohlásil seržant Tračník, když se s přiblížili k budovám cechu šašků a kašparů až zabuším klepadlem, kdež se přizdí, jo? Klepadlo bylo tvarováno jako umělá jadra, ta, která jsou nevysychajícím pramenem vtipů a pobavení pro rugbyové hráče a pak ještě pro ty lidi jimž někdo chirurgicky odstranil smysl pro humor. Tračník rychle zabušil a pak uskočil do bezpečí. Ozvalo se zavísknutí výsknutí, několikaré zatroubení frkačky krátká melodie, kterou někdo zřejmě považoval za neobyčejně veselou, pak se nad klepadlem otevřelo malé okénko a z něj se pomalu vysunula dřevěná ruka, na jejím konci se kymácel šlehačkový dort. Ruka však v zápětí praskla a dort skončil jako malá hromádka utračníkových nohou. To je hrozně smutné, co? Řekl noby. Dveře se trhavě pootevřely a ve škvíře se objevil malý šešek. Já ptám se hnedle medle, začal s pěvným hlasem. Proč tlustý muž ty muší, že zaléhají uši? No, to já nevím, proč tlustý muž muší až to, co? Upírali oči jeden na druhého a přemýšleli kudy tam. Na to se ptám, já vás, řekl šešek opatrně. Měl smutný hlas plný beznaděje. Seržant Tračník vykročil zpět do světa příčetnosti. Seržant <coughs> Tračník, Ank Morporská městská stráž, doční hlídka. Tady to je desátník knoublhoch. Rádi bychom si s někým promluvili o muži, který, který byl nalezen v řece. Ano? Aha, ano. Chudák, bratr, klaun Ferdinand. Myslím, že bude lepší, když půjdete dovnitř, řekl Šašek. No by se právě chystal strčit do dveří, když ho tračník zarazil a mlčky ukázalo vzhůru. Eh, jak se zdá, je nahoře na dveřích postavený kbelík s tekutým vápnem. Že by? Podivil se Šašek. Byl velmi malý a na nohou měl obrovské boty, které z něj dělaly jakési chodící velké L. Tvář mu pokrýval nános Běloby, na níž byl namalován obrovský rudý úsměv. Vlasy měl vyrobeny z několika starých mopů, obarvených na rudo. Nebyl tlustý, ale jaká se v kalhotách měla působit dojmem, že má silně přezváhu. váhu. Měl šlez měkké gumy, takže mu kalhoty při každém kroku poskakovaly nahoru a dolů. A to byla poslední věc, která měla dokreslovat obrázek dokonalého trouby. <coughs> ale ano, jistě, že tam je. Opravdu? Vážně. No, v tom případě lituji. Je to hloupé, já vím, ale je to svým způsobem tradice. Počkejte okamžik. Ozval se zvuk přistavovaného žebříku několik plechových zazvonění a klepeb. Tak už je to v pořádku. Pojďte dál. Šešek je vedl bránou dovnitř. Všude bylo ticho, rušena jen hlasitým flip-flop jeho obrovských bot nadláždění. Najednou ho, jak se zdálo, něco napadlo. Vím, že je to dost zvláštní otázka, ale předpokládám, že ani jeden z vás, džentlmeni, by neměl chuť přičichnout si k té květině, kterou mám v vírce na klopě? Ne, ne. Ano, hned jsem si to myslel. Šašek si povzdechl. Je to těžká věc, věřte mi. Myslím, že škování. Mám službu obrány, protože jsem ve zkušební lhutě. V e, e, jaké zkušební lhutě? Víte, pořád zapomínám. Je to hluboký nartech pláč a v srdci lehký smích, nebo je to naopak? Pořád se mi to plete. E, co se týče toho Ferdinanda. Právě probíhá jeho pohřeb. Proto mám kalhoty spuštěné na půl žerdi. Vyšli do slunečního světla. Vnitřní nádvoří bylo lemováno řadami šašků, bláznů a klaunů. Ve větru cinkaly rolničky. Slunce se odráželo od červených nosů a nechtěných proudů vody, které díky nervozitětu a tam tryskaly z falešných knoflíkových dírek. Šešek zavedl oba členy hlídky za řadu Tatrmanů, kde je postavil. Jsem se jistý, že doktor Bělobraci s vámi promluví hned, tak skončíme. Mimochodem, jmenuji se bafa. S výrazem plným naděje k ním natáhl ruku. Nepodávat, varoval tračník. Bofo se zatvářil zničeně. Začala hrát hudba a z kaple vyšel průvod členů cechu. V čele kráčel jeden z klaunů a nesl malou urnu. To je velmi dajemné, nakrabatil bofotvář. Na pódiu na protější straně nádvoří seděl tlustý klaun v pytlovitých kalhotách na širokých šlích s motýlkem, který se ve větru pomalu otáčel a vysokém cilindru. Na tváři měl namalován smutný obličej. V ruce svíral hůl, na jejím konce byl připevněn rybý měchýř. Klaun s urnou došel k pódiu, vystoupil po schudcích nahoru, zastavil se a čekal. Hudba utichla. Klaun v cylindru udeřil nosiče urny do hlavy měchýřem. Jednou, dvakrát, po třetí. Nosič urny postoupil kupředu, zatřepotal parukou, pak vzal urnu do jedné ruky, druhou uchopil tlustého klauna za pásek u kalhot, Odtáhl mu je a s nesmírnou důstojností mu za ně vysypal popel zesnulého klauna Ferdinanda. Shromážděním proběhl hlasitý vzdech. Hudba spustila pochod idiotů, hymnu cechu šašků a kašparů. Na konci melodie vyletěl hudebníkovi konec trombonu a udeřil dalšího klauna do týla. Ten se otočil a chtěl udeřit trombonistu, který ovšem ohnul. rána zasáhla hudebníka za ním a srazila ho do tympánu. Tračník s nobym si vyměnili pohledy a potřásli hlavami. Bofo vytáhl velký, červeno-bíle kostkovaný kapesník a s humorným kvákáním se vysmekal. Klasický obřad. Přesně tam by se byl jistě přál. Máte nějakou představu o tom, co se vlastně stalo? A jistě, že. Bratra Grineldy použil klasický trik, pata, špička, celá noha a vysypal urnu. Um, ne, já myslel, co se týká smrti bratra Ferdinanda. Hm, no, my si myslíme, že to byla nehoda. Aha, tak nehoda. Jistě, Ta si myslí i doktor Bělebrat. Bofo na okamžik zvedl obličej vzhůru. Sledovali jeho pohled. Střechy budov cechu vrahů sousedily se střechami cechu šašků a kašparů. Nebylo dobré dráždit takové sousedy, zvláště když jediné zbraně, které jste měli k dispozici, byly z lineckého těsta zdobené šlehačkou. To si myslí, doktor Bělobrat opakoval znovu bofo a sklopil pohled ke špičkám svých obrovských bot. Seržant Tračník měl rád pokojný život a město mohlo klidně jednoho dva klauny postrádat. Podle jeho názoru, kdyby byly zmizeli všichni šašci klauny a Tatrmani, byl by svět o něco šťastnější. A přece, přece nevěděl, co to v posledních dnech dohlídky vělo. Stalo se to Karotkovi. Postihlo to i starého Elánia. Už to tak prostě nenecháme. Nedovolíme, aby nám věci lhaly. Hm. Třeba se pak nějak čistil obošek a ten mu nešťastnou náhodou vyletěl z ruky, řekl noby jízlivě. Tak na toho už to taky leze. Nikdo by nezabil mladého Ferdinanda, byl to hodný a přátelský mládenec, Měl všude kamarády. Skoro všude. Pohřeb skončil. Šašci, klauni a tatrmani se rozcházeli za svými povinnostmi a na cestě se sráželi a mačkali ve dveřích. Bylo přitom mnoho stekání a padání a troubení na nosy i na zadky. Byla to scéna, po jejímž zhlédnutí by se byl i dokonale vyrovnaný člověk schopen podříznout za krásného letního rána žíly na zápěstí. Jediné, co v ním je, že když jsem ho viděl včera, vypadal velice divně. Zavolal jsem na něj právě když vycházel branou a hmm, Co myslíte tím divně? Tak já opravdu pátrám, pomyslel si Seryžan Tračník si s tou dávkou píchy. Lidé mi pomáhají v pátrání. No, nevím, naprosto no, divně. Nebyl prostě ve své kůži? To bylo včera? Městě? No, ráno? Pamatuju si to, protože brána se včera ráno? Vždyť ta povídám, pane. Víte, byli jsme všichni trochu nervozní, po tam výbochu, ke kterému došlo u bratr Bafa. Och, bohové, ne, zamumlal klaun. Mířila k ním jakási postava. Strašlivá postava. Žádný klaun nebyl legrační. To byl celý účel klaunů. Lidé se klaunům smáli, ale to bylo z nervozity. Význam klaunů spočíval v tom, že když jste je nějakou dobu pozorovali, mohlo se vám pak stát cokoliv a připadalo vám to celkem veselé. Bylo hezké vědět, že je tady ještě někdo, kdo je na tom hůře než vy. Někdo musel být zadkem světa. Ale i šašci se něčeho bojí. A to je onen bílý clown s nabílenou tváří. Ten, který se nikdy nepřiplete do cesty letícímu dortu. Ten v zářivě bílých šatech a s bezchybně bílým make-upem ten s malým špičatým kloboučkem, malými ústy a jemně načrtnutým černým obočím. Doktor Bělobrat. Kde jsou těhle gentlemani? začal bofo. Noční hlídka, odpověděl za něj tračník a zasalutoval. A co pak vás přivedla? přivedlo? Patrání v rámci vyšetřování smutného skonu kávna Ferdinanda, pane. A já si myslím, že je to jen záležitost cichu, seržante. Co si myslíte vy? Víte, pane, byl nalezen v... Jsem si naprosto jistý, že je to věc, kterou není třeba hlídku obtěžovat, odpověděl mu doktor Bělobrat. Tračník zaváhal. Byl by raději stál proti doktorovi Kruxminorovi, než proti tomuhle zjevení. Vždyť u vrahů se předpokládalo, že budou nepříjemní. Klauny ovšem měli jen krůček k mimům. E, ne, pane, takže podle vás to byla nepochybně nehoda. Správně. Bratr Boffo vás doprovodí k východu a pak se ohlásí u mě v pracovně. Rozuměno? Jistě, doktore Bělabrade, zahoulal nešťastně Boffo. Co vám dělá? zeptal se Noby, když se vydali k bráně. E, nejspíš to bude klobouk plný bílé barvy, když bude mít opravdu štěstí, tak jen Pavidlový koláč do obličeje. Otevřel malá dvířka v hlavní bráně. Je nás tady víc, kterým se to nelíbí. Nevím, proč by z toho ti grázlové měli vyváznout prestu. Měli bychom vyrazit na vrahy a pěkně si to s nimi vyřídit. A proč navrahy? Proč by vrazi zabíjeli nějakého klauna? Já jsem neřekl ani slovo. Tračník se na něj s porozuměním osmál. Tady se každopádně děje něco velmi podivného, pane Bofo. Bofo se kradmo rozhlédl kolem, jako kdyby čekal, že každým okamžikem od někud přiletí vražedný šlehačkový dort. Najděte jeho nos! Najděte jeho nos! Jeho obojí nos. Dvířka se střesknutím zavřela. Seržant Tračník se obrátil k Nobimu. E, Měl důkazní předmět a Alias druhý mrtvý nos Noby? Jasně směže, Frede. Tak o čem to mluvil? Co pak já vím? Třeba myslel falešný nos, znáš to? Takové ty červené koule na gumičce. Ty, co si o něch myslí, jak nejsou blagurační? Pakový nos neměl. Tračník znovu zabušil na dveře a znovu se rychle postavil mimo dosah veselých pastiček. Okenko ve dveřích se otevřelo. Co je? Myslel jste tím jeho falešný nos. Jeho pravý a teď zmyste. Okénko se zavřelo. Je to bářen. Ferdinand měl pravý nos. Nebo se ti na ní něco nezdálo? Ne, měl pár mocních dírek. No, já nejsem na nosy žádný odborník, ale myslím si, že se buď bratrbovo strašlivě mílí, anebo na tom všem něco smrdí. Jako třeba, co? No, podívej noby, ty jsi člověk, o kterém se dá říci, že se zhlídnul ve vojenské kariéře, že? To je fakt, Frede. Kolikrát se byl degradován? Mockrát, ale vždycky jsem s tím šel k doktorovi a byl si na mnoha bojištích, že? Ale spon matlctou. takže si viděl spoustu těl, když si obsluhoval mrtvé. Desátník Noblhoch přisvědčil. Oba věděli, že služba mrtvým znamená sběr osobních věcí, ceností a odebrání bod. Poslední, co mnozí umírající vojáci na vzdálených bitevních polích v minulosti viděli, byl desátník Noblhoch, který k ním míří s pitlem na rameni, nožem v ruce a vypočítavým výrazem na tváři. Kde hm. to? škoda, nechat tam dobrý zboží. E, takže jsi musel všimnout, jak jsou mrtvé těla čím dál mrtvější. Mrtvější než mrtví. O, víš, o čem mluvím? Jak je to na nich víc vidět? Pokračoval seržant tračník, expert soudního lékařství. Myslíš, jak důhnou a červenají a tak? No, správně. A pak začínají jako měknout a povolovat. No, to je ono. Hele, víš, že v tomhle stavu se jim mnohem líp stahujou prsteny? Vtip v tom době, že člověk obvykle pozná, jak dlouho je ten člověk mrtvý? Tak například ten clown. Viděl si ho jako já. Soustředíme se na čas. Délka, ano. 165 až 170 řekl bych. Nesaděli mu boty, to se pozná. Byli mu velký. Ale já myslel, jak dlouho byl mrtvý. Pár dnů, to se pozná podle toho, že? Tak jak je možné, že ho bofo viděl včera ráno? Pokračovali městem. No, tak to je trochu a hříšek. To máš pravdu. Předpokládám, že to bude kapitána moc zajímat. Třeba je ten klaun zombi? Nemyslím. Zombie jsem někdy nemohl mastat. Vážně? Víš, jak bylo těžké mastat jejich boty? Senežant Tračník mávnutím pozdravil kolendoucího žebráka. Ej, pořád ještě chodíš o svých volných večerech do toho spolku lidových tanců, Noby. Samozřejmě, Frede. Tenhle týkdo nacvičujeme prhání Sladkého šeříku. Je tam hrozně složitý, bojitý, přechodový krok. Jsi zvláštní chlap, Noby. Člověk nikdy neví, kde všude máš prsty. To je jenom tehdy, když ty prsteny fakticky nejdou stáhnout. Chtěl jsem jenom říct, že představuješ zvláštně mnohostranou osobnost. Noby se pokusil kopnout malého potulného psíka. Ty už zasačteš čteš knihy, Frede? Musím si doplnit vzdělání doby. To je nováčkové, karotka má nos v knihách skoro pořád. zná slova, které si já musím hledat v encyklopedii, dokonce i ten s tím zatkem hned územně je chytřejší než já. Myslím, že na svou velicí funkci mám každopádně dost chatrné vzdělání. Ale jsi chytřejší než Naváška. No, to si taky říkám. Říkám si, Frede, a je to, jak je to, ty jsi chytřejší než Naváška. Ale pak si vždycky dodám, jenže to samu Frede i kvasinky. Odvrátil se od okna. Ta zatracená hlídka. Ten zatracený Elánius. Přesně ten nesprávný muž na nesprávném místě. Proč se lidé nikdy nepoučí z historie? Zradu měl zakódovanou přímo v genech. Jak může město pořádně fungovat, když se někdo takový potuluje kolem? K tomu přece nebyla hlídka určena. Muži hlídky měli dělat, co se jim řeklo a dohlédnout na to, aby to tak dělali i ostatní lidé. Člověk jako Elánius mohl způsobit pěkný zmatek. Ne proto, že by byl chytrý. Chytrý člen hlídky to byl protimluv. Ale stačila pouhá náhoda a situace se mohla zkomplikovat. Ručnice ležela na stole. Co mám s tím Elániem udělat? Zapy, jo! Angua se probudila. Bylo téměř poledne. Ležela ve své posteli v domě paní Bochánkové a někdo bušil na dveře. Hm, řekla. Jsem se přišla zeptat. Mám ho odpálkovat? ozval se hlas zhruba ve výšce klíčové dírky. Angua rychle uvažovala. Ostatní nájemníci ji předtímhle varovali. Čekala na první srozumitelnou narážku. E, aha, jo, viky, milunko, jsem zase zapomněla, řekl hlas. U paní Bochánkové si musel člověk vybrat ten správný čas. Nebylo jednoduché žít v domě s ženou, která se v přítomnosti pohybovala jen fyzicky. Paní Bochánková byla médium. Zase jste měla zapnutou jasnovidnost, paní Bochánková, řekla Angua, spustila nohy z postele a začala se rychle probírat hromádkou koušatstva na židli. A, a kamže jsme se to dostali? Řekla paní Bochánková, stojící stále ještě za dveřmi. A řekla jste... Jsem se přišla zeptat, mám ho odpálkovat, paní Bochánková? Oblečení, to byla vždycky ta největší potíž. Mužskému vodkodlakovi stačilo najít spotky a předstírat, že spěchal. Aha jo, paní Bochánková si odkašlala. E, dole u dveří je nějaký mladík a ptá se po vás, řekla. A kdo je to, zeptala se Angua. Na okamžik zavládlo ticho. E, já, já, si myslím, že už je to vyřízený. E, Odpojďte, zlatičko. Mám hrozný bolesti hlavy, když mi lidi nedoplňují ty správný kousky řeči. E, jste člověk, zlato. Můžete dovnitř, paní Bochánková. Pokoj nebyl nic moc. Byl hlavně hnědý. Na podlaze hnědé, nepromokavé plátno místo koberce Hnědé stěny, nad postelí obrázek hnědého jelena, obklopeného smečkou hnědých psů na hnědých blatech, jehož tmavohnědé paroží se rýsovalo proti obloze. Obloha byla oproti všem meteorologickým zvyklostem hnědá. Byla tam hnědá skříň. Možná, že kdybyste se prodrali vrstvou tajemných starých kabátů, které v ní vysely, Ocitli byste se v magické říši výl plné mluvících zvířat a skřítků, ale za tu hroznou námahu by to pravděpodobně nestálo. Vstoupila paní Bochánková. Byla to malá, tlustá paní, ale nedostatek výšky řešila tím, že nosila obrovský černý klobouk. Ne ten špičatý typ, jaký nosí čarodějky, ale klobouk pokrytý vycpanými ptáky, voskovým ovocem a dalšími ozdobnými předměty, a to vše nabarveno na černo. Angua ji měla docela ráda. Pokoje byly čisté, nájem levný a paní Bochánková měla pochopení pro lidi, kteří žili poněkud neobvyklý život a měli své zvláštnostky dejme tomu odpor k česneku. Její dcera byla Lokodlačka a tak paní domácí dobře věděla o tom, že okna a dveře v přízemí musí mít mnohem delší kliky a kličky, aby je dokázala otevřít i vlčí tlapa. Je oblečenej dasbraje, oznamovala paní Bochánková. V každé ruce nesla jeden kbelík plný čeho, co vypadalo jako šťark. A majdla má a žaušima. Oh, Och, ehm, dobře, Můžu říct, aby táhnul po svejch, jestli chcete. To dělám vždycky, když se objeví někdo, o koho tady nestojíme. Zvláště ještě, když si přinese dobový kolík. To tady nemůžu trpět něco takového. Lidi, co vám dělají nepořádek v hale, mávají na všechny strany pochodně a tak. Myslím, že vím, kdo to je. Já to vyřídím. Zastrčela si blůzu za opasek. A jestli půjdete ven, tak za sebou zavřete dveře, jo? Do panu Markalcovi vyměnit zem v rakvi, pádže poslední dobou z toho, co ta má, volej záda. Ale to, co nesete, mi připadá jako štěrk. Jo, ale je ortopedický. Karotka stál uctivě před dveřmi helmu pod paží a na tváři nesmírně rozpačitý výraz. No co pak? Nadhodila Angu a skoro laskavým tónem. Ehem, no, no, dobré ráno. Myslel jsem jako, že třeba, když ještě tak dobře neznáš město, víš, myslím dopodrobná, takže kdybys chtěla, tedy kdybys měla chvilku a chut, tak to, když máme ještě čas před nástupem do služby, že bych ti mohl ukázat nějaký zajímavý kousek. Na okamžik měla Angua dojem, že jasnovidný dar paní Bochánkové teď přešel na ní. Hlavou jí proběhly různé představy z budoucnosti. Ještě jsem nesnídala. V neboze a hudkářství. V ulici kotevního řetězu podávají skvělé snídaně. Neboze si je trpaslík, ale připravuje pokrmy pro všechny. Ale teď je poledne. No, jenže pro noční hlídku je čas snídaně. Já jsem prakticky vegetariánka. Mají tam skvělou sajovou krysu. No dobře, skočím si pro kabát. Ha, ha, řekl jakýsi hlas, který přetékal s žíravým cynizmem. Sklopila oči. Za karotkou seděl gazpoda a pokoušel se šklebit zatímco se zuřivě škrebal. Včera večer, jsme spolu prohánili kočky. My dva, vzpomínáš? Osud nás, abych to tak nějak vyjádřil. Svál dohromady. Běž pryč. Prosím, Podíval se na ní udiveně Karotka. A ty ne, ten pes! Karotka se ohlédl. Ten? Vadí ti? Je to příjemný přátelský pejsek. Háv, háv, Karotka si začal automaticky prohledávat kapsy. He, vidíš? Tenhle mládenec by vyhrál soutěž Mr. Prostota, nemám pravdu? Znášejí trpaslíci ve svých podnicích psi? zeptala se Angua. Ne, odpověděl Karotka. Jo, ale až když jim natáhnou česnekové kalhoty a šoupnou je do trouby. Vážně, to se mi zamlouvá, usmála se Angua. Tak pojďme. Tak vegetariánka, zahuhlal gospoda, který jim kulhal v patách. No, naždár! Zavřetla mu! Prosím, zastavil se Karotka. To nic, myslela jsem chvilku nahlas. v polštář byl tvrdý a studený. Opatrně ho ohmatal. Byl tvrdý a studený, protože to nebyl polštář, ale stůl. Měl pocit, že k němu má přilepenou tvář a neměl ani v nejmenším chuť uvažovat o tom, čím. Dokonce si ani nesundal zbroj. Ale za to se mu teď podařilo rozlepit jedno oko. Psal do svého zápisníku. Pokoušel se v tom všem najít nějaký smysl. A přitom usnul. Kolik to bylo hodin? Není čas ohlížet se zpět. Podařilo se mu přečíst. Ukradeno střechu třechu vrahounů, nemají už nic. Kladiv buš zavražděn. Zápach raket. Kus olova alchemistické značky, druhé tělo v řece, klauna, má falešný červený nos? Nemá, nemá taky už nic. Upíral oči na těch několik téměř nečitelných poznámek. Jsem na stopě, pomyslel si. Nemusím vědět, kam vede, je potřeba jen po ní žít. Když se pořádně hledá, vždycky se nějaký zločin najde. A někde do toho zapadnou i vrazy. Sleduj každé vodítko. Proskoumej každou podrobnost. Pomaličku polehoučku. Mám hlad. Neohrabaně se zvedl na nohy a podíval se na svou tvář, která se odrážela v popraskaném zrcadle nad umyvadlem. Zaneseným sítem paměti mu pomalu začaly prokapávat události minulé noci. Ve středu všeho byla tvář lorda Vetinareho. Elánius cítil, jak v něm narůstá zlost, co tva si na to vzpomenul. Ten přezíravý, chladný způsob, jakým oznámil Elániovi, že se nesmí zajímat, okrádej z... Elánius se znechuceně díval na svůj odraz a něco mu zavadilo o ucho a roztříštilo sklo. Zíral na díru v omítce orámovanou zbytky zrcadla. Všude kolem něj s cinkotem dopadaly na zem střepy. Elánius stál ještě okamžik jako vyřezaný ze dřeva. Pak zareagovaly jeho nohy, které došly k názoru, že mozek bloudí neznámo kde, povolili pod ním a snesli zbytek těla na podlahu. Ozvalo se další zazvonění a z poloviny plná láhe visky značky Jimkin Berger, stojící na stole, se rozletěla na kousky. Pomalu se zvedl na všechny čtyři a pak se opatrně vstyčil u stěny vedle okna. Elánius si ani nepamatoval, že ji koupil. Hlavou mu proletěly zlomky představ: mrtvý trpaslík, díra ve stěně. si úplně vzadu se mu vylíhla jakási myšlenka a začala se mu pomalu rozlévat mozkem. Tohle byly dřevěné, slabě nahozené stěny. A navíc ještě velmi staré. S trochou snahy jste jimi mohli prostrčit prst. A kdyby měl takovou stěnou proletět z kovu, dopadl na zem ve stejném okamžiku, kdy se ozvalo něco jako pok a ve stěně těsně vedle okna se objevil otvor. Do vzduchu vyletěl obláček rozbité omítky. Elániův samostříl stál opřený opodál u stěny. Nebyl žádný střelec odborník, ale u dňábla, kdo byl, namíříte a vystřelíte. Přitáhl si ho k sobě, převrátil se na záda, strčil špičku nohy do třmenu a zatáhl za tětivu. Ozvalo se klapnutí, když zapadla na místo. Pak se rychle překulil na jedno koleno a vsunul do drážky střelu. Je to katapult. Musí to být katapult. Možná v trilí velikosti. Někdo na střeše opery nebo někde vysoko. Přiláke jejich střelbu vyprovokuje. Zvedl svou helmu a nasadili na špičku další střely. Teď se musí zkrčit pod oknem a... Chvilku přemýšlel. Pak se přeplazil po podlaze do rohu, kde byla násada s hákem na konci. Kdysi se používala k otvírání horních oken, která ovšem dávno zarezla takže se s nimi nedalo pohnout. Nasunul helmu na hák, zapřel se v rohu a s jistou dávkou námahy se mu podařilo kulatinu zvednout, takže se vrchol helmy zvedl nad okení rám. Pok. Pokud by se byl člověk, který by chtěl vystrčit nad okenní parapet něco jako třeba helmici nasazenou na střile do samostřílu lehl na podlahu pod oknem, teď by mu to bylo líto. Přesně z toho místa totiž s praskotem vyletělo několik velkých třísek. Elánius se usmál. Někdo se ho pokoušel zabít a to v něm vzbudilo pocit, že je mnohem živější, než se cítil mnohodnů předtím. A taky, že je útočník o něco hloupější než on. To je něco, co si můžete u člověka, který vás chce zabít, vždycky přát. Odhodil tyč. Zvedl kuši, proběhl kolem okna a v běhu vystřelil na nezřetelnou siluetu na střeše opery na druhé straně ulice, i když vzdálenost byla poměrně veliká. Přeběhl pokoj a vyrazil dveřmi. Ve chvíli, kdy se za ním zavíraly dveře, něco se zaduněním narazilo do rámu. Pak dolů po schodech, ven z domu přes střechu záchodu, do průchodu u odřené pěsti, po schodech ním u vchodu do domu retrofrenologa Zorga přes jeho ordinaci a k oknu. Zorgo i jeho momentální pacient ho zvědavě pozorovali. Střecha, kde se ještě před chvílí nacházel neznámý útočník, byla prázdná. Elánius se otočil a setkal se se dvěma nechápavými pohledy. Dobrý den, kapitáne Elánie řekl retrofrinolog a v jedné ruce stále ještě třímal pozvednutou velkou dřevěnou palici. Elániovi po tváři přeběhl mírně nepříčetný úsměv. <tým> Měl jsem dojem, že jsem támhle na střeše zahlédl zajímavého, velmi vzácného motýla. Troll i jeho pacient obrátili pohledy ke zmíněné střeše. Jenže tam žádný nebyl, dokončil Elánius. Vrátil se zpět ke dveřím. Promiňte, že jsem vás vyrušil, omluvil se a vyšel ven. Zorgův pacient jeho odchod se zájmem pozoroval. Neměl on samostříl? Není to trochu zvláštní vydávat se na lov vzácných motilů se samostřílem? Zorgo upravil polohu souřadnicevé sítky na pacientově hlavě. Nevím... Třeba jen taková kuše dokáže zabránit v tom, aby vyvolávali všechny ty zatracené bouře. Pozvedl znovu palici. Tak do čeho jsme se to chtěli dneska pustit? Rozhodnost? Ano, ne, já nevím. Dobrá, Zorgo zamířil. Tohle upozornil a měl naprostou pravdu. Bude bolet jen chviličku. A pak už nic neucítíte. Bylo to něco víc než obyčejné lahutkářství. Byl to jakýsi střed městské trpasličí komunity a schromažďovací místo. Když Angua ohnutá v pase skoro do pravého úhlu vstoupila, šum hlasů utichl. Když se za ní ve dveřích objevil Karotka, rozezněly se hlasy znovu a společnost na mnoha stranách prokvetla úsměvy. Přátelsky zamával všem hostům. Pak dal opatrně stranou dvě židle. Když si sedli na podlahu, mohli sedět vzpřímeně. Je to moc. Pěkné, řekla Anguá. Takové, etnické. No, chodím sem poměrně často, přikývl Karotka, Jídlo je tady skvělé a samozřejmě se vyplatí poslouchat, co se děje v nějších vrstvách. Tak to tady jistě nedá moc práce, že? No, promiň, ale... No, já jenom myslela, že tady je člověk opravdu hodně nízko. Cítila, jaký s každým slovem uniká půda pod nohama. Okolní hlasy najednou začaly znovu slábnout. No, řekl Karotka a upřel na ně významný pohled. Jak bych ti to řekl? Tady sice všichni mluví trpaslicky, ale poslouchají v člověčině. Promiň. Karotka se usmál, kývl na kuchaře za pultem a hlasitě si odkašlal. Myslím, že mám někde prášky na kašel. Objednával jsem snídaní. Ty znáš jídelný lístek na spaměň? No, jistě? ale navíc je napsaný támhle na zdi. Angua se otočila a zadívala se na to, co původně považovala za náhodnou škrábanici na stěně. To je okam, vysvětlí Karotka. Prastaré a vzhledné runové písmo, jehož původ byl dávno zahalen mlhami času, ale říká se o něm, že vznikl ještě před příchodem bohu. Vážně, a co tam mají? Tentokrát se Korotka skutečně odkašlal. <kly> no, omáčka, vejce, fazole a krysa, 12 pencí. Omáčka, krysa a opečený chléb, 10 pencí. Krysa se smetanovým sírem, 9 pencí. Krysa s fazolemi, osm pencí. Krysa s kečupem, sedm pencí. Krysa, čtyři pence. Proč stojí kečup skoro tolik, co krysa? No, zkoušela ses někdy najíst ketchupu bez krysy? No, objednal jsem ti kousek trpasličího chleba. Už si ho někdy jedla? Ne. Každý by to měl alespoň jednou zkusit, uvažoval Karotka na hlas. Chvilku přemýšlel. A většina lidí to zkusí. Jednou.